Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia De música galega, de noticias en galego E de fala, de charla en galego para todos vostedes dúas oriñas que trataremos de entretelos eh, de pasar agradablemente con todos vos este bocado de tempo do sábado frío para todos, eh, seica en toda España ¿no? xa veremos, non se aquí cando menos, veremos si en Galicia tamén, posto que conectaremos tamén con Galicia para, con, para saber as noticias que de nos cheguen, e delí precisamente nos chegan noticias e eh, novidades que iremos debullando ao longo destas dúas oriñas de mm, hora, du, destas dúas soliñas de radio en galego para todos ustedes, también nos pueden conectar mediante internet en sempreengalicia.blogspot.com en cornella web en nocento 4.6 da FM, os controles técnicos, tenemos como a cada fin de semana a Mark Ford que eh, han llegado a Queremos que todos ustedes pasen a velada agradable e eh, desechamos que a nosa música que vamos eh, escollendo dentre de a que nos chega e a que nos mm, vamos mercando pois eh, que todos ustedes poidan pasar dúas oriñas de entretenimento moi agradable. E comenzamos pois coa música. Vamos ala. mui e wei da lencero mal parecer que ti mi si che ningorela que non ce convei mejor vivo ti e ton siano un penyo la morei me vendes amore nilla como e farse sei che por esa muller si che ningorela que eu non te convenio que eu olvido ti e entón no, se anomeño para que sonrisa todo se atará a toda madura se acairá eu non te vou a pedir que venias contigo nena ese é decisión que che pito corato canto sin te ilusión que vivir con que un quere y eu non te quero me Ya ven ser va a corazón entre todas las para que el sufrir Y ahora ves lo que se cumplir La mentira es muy mal amiga Para quien ha dicho Si chelín morena De un noche con me Me dio el mismo ti Y entonces ya no que te decían Que no debías a a mí Quedaron mudos Detrás de los muros Obicarme aquí e che dim morena que non che con me que io olvivo ti e enton si a non veño para que sonri o se andará andara a proita madura se alcaerá e un non a pedir que venias conmigo nena ese unha decisión que che en ton corazón canto sin que a ilusión que vivi con que mujer, que non me miña solamente pa prazeres. Pois ben, este, este era precisamente Sil Ríos unha das novidades do ano pasado que nos chegou aquí a nosa redacción xa saben, poden chamarnos ao 933778200 ou co ponirse contacto con nos comediante eh, a nosa páxina que temos en Facebook por exemplo, sempre en Galicia facebook.com me parece que ese día, si sí, non no, no, no me lembro exactamente si, eh, deste de sitio non, pero a verdade é que todos vostedes métanse no facebook e seguro que cualquiera de vostedes poden atoparnos no, no noso um, facebook, que tamén temos eh, ese, sempre en Galicia um, facebook.com resulta que aí recollemos todas as novidades que nos envían e todas as cousas que vostedes queren dicirnos tamén recollemos as mensaxes as solicitudes que nos van pedindo para poder poñer na nosa emisión musical De momento o que nós queremos é que todos vostedes pasen un un momentiño agradable. O que nos eh, pretendemos é que a nosas comunicacións e os nosos eh, cousas vaian tendo pois, un mínimo de prestancia para todos vostedes. Poñerémonos en contacto despois coa Asociación Rosalía de Castro, posto que teñen eh, están a re realizar a non sei cale, que edición é, pero a verdade é que cada ano fan a convite para que todos os socios e os simpatizantes poidan participar no concurso de mm, brisca tute e o astado que hai na, na entidade. Vamos a ver se si somos capaces de falar con Alfonso ou con Serafín. De que un bocadiño fáremolo. Mentres tanto as noticias que nos chegan mm, así debullando por Enrívas son, por exemplo, tres filmes relacionadas con Álvaro Cunqueiro están en proceso de recuperación. Tamén a Choiva pasa a última peneira dos Óscar. Tras dos pasos de cunqueiro, tentaremos de falar un pouco bocadiño sobre él. O galego estréase no Senado. No 2010 perderonse en Galicia preto de 500 empregos no ámbito cultural. O Museo do Mar enfronta 2011 con recortes financeiros. O Open Clube, o Pen Clube, critica a programación do CEO das letras. O proxecto Ríos alerta dunha regresión na saúde dos nosos cursos fluviais. A inauguración do Gaiás reaviva o debate sobre os seus custos. E por último, o herdeiro descasado, xunto con o Centro Cultural de Gal... o Centro de Cultura Galega, crea unha aplicación para explorar os últimos datos sobre a cultura galega. Son das novidades que lle iremos debuxando pouco e a pouco. As institucións galegas únense para celebrar o ano de Cunqueiro, posto que no 1911 foi cando naceu precisamente Cunqueiro e agora no 100 anos despois farase unha grande homenaxe por varias cidades de Galicia e o Consello da Cultura Galega pois ven a comezar precisamente esa homenaxe tan importante falaremos un bocadiño dela Eh, posto que a programación é bastante ampla e o centro mm, dito, o Consello da Cultura Galega pois comenza este traballo pois con unha grande programación interesantísima para todos os que están relacionados coa cultura e precisamente mm, Álvaro Cunqueiro foi unha das figuras enlleiras da cultura europea do século XX e entón pois queremos que eh, é interesante falar un bocadinho dele Vamos a continuar con un poqueño de música eh, e te, teremos a eh, intención de comunicarnos con alguén da Asociación Rosaría de Castro despois Despois dunha de tempestade Llega calma Onde se relaxa Allí alma E tamén O oh sentimento Por moi fortes que foran Onde os ventos Aquel mar tan duro E pasado non vai a temporal nin forza demais sé o camiño faz seduro é perigamos amor e tamén o futuro despois dunha vida enteira compañeira Quero lembrar o passado e morrer o, o torrado non vai haver temporal nin forza demais Así Ríos outra vez. Vamos a ver si mudamos a fórmula para a seguinte peza e eh, podemos poñerlles outra das, das nosas persoas que mm, cantan no nos idioma, pero que por certo, aínda que parece así sentidiña, a verdade é que son cousas interesantísimas as que nos chegan ao noso programa. Bueno, mm, vamos a tentar chamar por teléfono a Serafín ou a mm, Alfonso para poder mm, recibir información con respecto ao que se está a facer na entidade de Rosaria de Castro Naméntres damos información do seguinte Galicia exhibe o seu potencial turístico en Fitur Roberto Varela presentou en Madrid o programa Vive Galicia 2011 En época de crise a Consellería de Cultura e Turismo pon o acento en reforzar a imaxe de Galicia como destino turístico Por iso nestes días nos que se celebra Fitur a gran feira do turismo Cultura acaba de presentar a súa campaña turística chamase Vive Galicia 2011 e ofrece máis dun cento de actividades turísticas que van desde experiencias gastronómicas ata propostas urbanas demostrar que Galicia é unha comunidade multidestino aberta 24 horas o día Os75 unha terra que espera recibir a cada visitante dunha forma especial e ofrecerlle o que busca apuntaba o consellero unha presentación de fitur ontamaña. segundo apunta unha nota de prensa de consellería Galicia participa en fitur cun espazo propio de Couture Galicia no que se pode contemplar unha escolma da oferta turística Outra máis Galicia Antonio Gamoneda nomeado escritor galego universal A Asociación de Escritores en Lingua Galega concede este galardón a escritores que defenden cos seus escritos a dignidade humana. Non escribe en galego, pero o seu exemplo de coherencia e verdade poética moi apegada á realidade acaba de valerlle a Antonio Gamoneda o recoñecemento de escritor galego universal. Esta mención que se posúen Magmuth Darwik, Pepe Tela, Nancy Morejón, Helena Pañatouska e Juan Gelman concede a Asociación de Escritores en Língua Galega a aqueles autores que unen a excelencia literario o compromiso ético que os converte en referentes na defensa da dignidade nacional e humana. A moneda recollerá o premio 30 de abril no marco da CEA das Letras, mentres que o 29 ofrecerá unha conferencia na cidade da Coruña. Agora, outra relacionada co cinema. Neste 2011 celebra o centenario do nacemento do escritor mindoniense Álvaro Conqueiro. E tres filmes relacionados ao audiovisual, La Voz de Galicia, ese xernal que nós temos por alá, publica hoxe que tres títulos vencellados co escritor foron localizadas e están en proceso de restauración. Trátase de dúas curtametraxes de carácter documental, é decir, de 35 milímetros, e media hora de duración das que Álvaro Conqueiro cixo o guión. Son dunha banda Galicia do malogrado Claudio Guerrín e da outra Viaxe Gastronómico por Galicia de Pedro Olea ademais hai unha mediometraxe Verde e Mar de José Grañena que está depositado no Cegai en a que Álvaro Conqueiro fai unha pequena presentación e xa que estábamos de cine seguimos falando del O filme protagonizado por Luís Tosar, que está nas cartereiras en galego, tamén a Choiva, pasa a última peneira dos Óscar. O 20 25 de xaneiro saberáse cal é a lista definitiva de candidatos aos premios máis sonados do audiovisual, é dicir, aos Óscar. Pero no listado de filmes figura unha coprodución galega, tamén a Choiva, que coproduce Baca Films, a película como xa dixemos, protagonizada por Luís Tosar e Gael García Bernal, está as cartelillas de Galicia con copias en galego. Bueno, pois pues xa saben, unha obra interesantísima que podemos ver no os idioma. 11 obras galegas se nos premios mundiais Gormund, Gormand, de libros de gastronomía. Debe ser Gormand. Competirán en París para lograr ser o millor libro de cociña do mundo do ano 2010 Estes premios son os máis importantes de libros sobre gastronomía no mundo considerados como os Oscars do xénero editorial agroalimentario Para a edición de 2011 a asociación organizadora ven de seleccionar entre os libros editados en España no ano 2010 11 obras xurdidas da nosa edición Así, na categoría de obras en lingua galega están, en diferentes subcategorías peixes e mariscos A cociña do mar, de Mariona Cuadrada, editado por Baía Edicións, Santiago e Tapas, Libro de receitas, coedición do Consorcio de Turismo de Santiago e Baía Edicións, Guía secreta da gastronomía de Galicia, Ourense de Martín Álvarez en Alvarellos Editora, do mesmo escritor, O barquilleiro, vendedor do olvido, publicado por Toxos Outos. A Rosa do Viño, de Xavier Castro, editado por Galaxia. A Mesa e Mantéis, tamén de Xavier Castro, para Biblos. En dúas categorías estará o libro Castaña, Patrimonio Gastronómico, editado por A Residora Arrexi, e polas súas fotografías, o libro de Xurxo Lobato, publicado por Xerais, No País das Vacas. Xa dentro da sección de libros en castelán tamén hai presencia galega a través das obras Nicolás Cocina Sin Fuego, editada por Calandraca, Canei, de Xuxo Fernández, editada polo restaurante que do mesmo nome, é dicir, Xuxo Fernández, É La Cocina de Benigno Campos, publicado en Casterán por Everest. Todos eles competirán nas súas categorías con outros países, e polo prestixoso Best in the World, nun certame que se celebrará o vindeiro 3 de marzo de 2011, precisamente, en París. Polo tanto, a gastronomía galega xa estivo presente con importantes premios en anteriores edicións con libros de Flavio Morganti, Editorial Everest, e Martín Álvarez, Álvarezs Editora. A verse neste caso, pois pues estas once obras galegas seleccionadas nos premios mundiais Gourmand de libros de gastronomía acadan algún Agasallo algún premio a cousa que sea interesante posto que de entre todas do mundo once son galegas pois consideramos unha cousa moi interesante para todos nós vamos a voltar con outro bocadiño máis de música eh, mm, bueno, seguiremos intentando comunicarnos Bueno, cousas do ten tecnicidade A verdade é que eu queria Estaba buscando aquí precisamente un, un tema extraordinario Que temos do grupo Queimpa E que tentaremos chamar precisamente A falar con algunha persoa Dalí da precisamente de, de, Do grupo Queimpa Para poder comentar este, este disco que van a sacar precisamente de aquí, de aquí a pouco Chamase Menudo Día Vamos a poñer unha pezadele A ver se si somos capaces de, de, de Escoitalo Escoi, arriba Vamos a verlo Parece ser que non quere Poñerse en marcha Si, sí, no? Bueno, vamos a verlo Coido que si, sí. ahora si sí que vai, vai Adiante este tema mmm, Que se titula Menudo día E é unha das pezas que les poñen en marcha Coido que titula se mmm... Muñeira de Folgoso, me parece que no es. He doesn't love his name.